بسم اللہ الرحمن الرحیم دبی آیات زمان کبل ایسی سرہ مناثبت وازم دین محکی کم دا خلال و دا حرام و مسلہ بیانی دا او دیگم اللہ فمن اضطرر في مخمصت مسلمِ علیهی دا حلان و دا حرام و چیو صلی پر لگه کی مجبورشو نما کبل سر مناسبت راضح تے اللہ تعالی برمی اليوم اکملتو لکم دینکم اليوم ننرس اکملتو لکم دینکم ما استعصد پارک کامل کو استعصدین نبیان آیات سطح دا آیات نازل شوه ده اليوم اکمل نازل شوه ده دجمعه پا رز او دعرفی پا رز بانده فنحمه زل حج بانده او دا آیات نازل شوه ده دعرفی رزوا او دجمعه رزوا او دمازگر موس وقت کی قریبی تهم وقت کی دا آیات اغا نبی علیہ السلام باندی اللہ تعالی نازل کڑے نو دیوم تقریبا تکریبا تکریبا دا عرزم که دیشی شنن نموراز اللہ اینا کامل لکہ دا بازی تپاسیر اونا اون دک خبر معلومی کی چد دینا موراز دک او راز دا او داد دا حجت کالو نبی علیہ السلام نموراز چکم اخیری حج ده په سم کال هجره باندې نبی رسول الله حج کو دا عربی رز د ماجیګر مستقریبی ټیم کې غانا ول او تاسو تمہاري د یوم نموراد یا رز ده نو مطلب دا شن نن ورز الک حدیث کې راځي عمر سے يهودي وې چې ګوراسته په یو قران کې یو آیات ده کې چې پا مونگا باننی نازل شوئی پا یهودو باننی نو پدا او رز باندې ممون اخترکو عمر سی وطاو پرمایل کم آیاد تی نو آ یهودی ویال یوم اکملتو لکم دا آیاد تی معمر سی وطاو چې چبیل کلا هرزم ما تما لوملا او آم مکانو ما تما ملوم دی شنبیر اسلام مالدان آزل د تیر جمیر آزو دارا پیره ری شاناو د خبره په جدک جمر زمزمند لپاره اختر د خوشاله رز برکت والا او دار اختر رز ادا کرنګ روایت کې د عبد الله ابن عباس څخه بارک امرازي یو يهودي و دا خبر اوړه چې مونږ بدغه د اختر رز جوړ کړ عبد ابن عباس څخه وته چې دا په داسې رز کې نازل شوی چې دوار زمند لپاره ګویا کړه اختر رز دې شي هغه د جمی رز داو او د بیان روایت مخدام مالې نگی چې د جمعه ورځ و دار په ورځ د يهوديانم داخ تر د عیسایانم داخ تر د مجو تعانم داخ تر غویا کې پنځه در اختره د پتاغ رزباني جمع شوې الله تعالی د آیت نازل دی يومت لب د يوم دار چنن اورس بیا یو تفسیر اعلی پته کې بل د دین او دا تفسیر دی چې دایون نه مراد زمانه ده یوم په معنا د زمانه باندې عرب استعمالی د کښه اوښه زمانہ مخکی اوښته زمانہ بیا مطلب دا نن ورځ ینه او سنه زمانہ کې دې قربي اوښه زمانہ کې روز تو چکم زمانہ د یاد ک مخکی لګه زمانہ دا پدې کې الله تعالی دین سره تورسو او استاد د پارستا دین کامل نو بازم مفسرین هغه د ک مطلب علی او سنه زمانہ غیر مطلب اوپات شو پر آیات باندی چه کلا دا آیات نازل شن دی آیات نا رستو تکریباً اکست یا بحسی رزی تیرے شوی نبی علیہ السلام بیا وپات شو باز دو ربی اول یا باز بار ربی الاول لکلے چه بحسی اکستی رزی رستو دادی نزول نبیان علیہ السلام آیات نازل شوی وپات شوی او بیا دادی آیات نا رستو بیا نور احکامات نازل شوی بیا د دې وجې حدیثه کې راځي چې کم صورت مائده کې حلال دی حلال او کم حرام دی حرام او دا اخیری الله تلا خطمی بیان کړل په دې دا مطلب نه دی چې الله فرمایي چې نن رضما ستاسو د پرستاسو دین کامل کو نن کامل شه د دینه مخکې پناقص دین باندې نبی رسول الله عمل کو یا صحابه چې کم دین باندې عمل کونکي ناکس کم دینو نه دا اعتراض وکنه نازي که سم را زماني له پار سم پکارو الله تعالی هغه امر نازل کړی دي د دینه مخکې چې سم ته ضرورت د زمانی زمانه لپاره كامل دي او بیا ور پسې ور تر آخر زمانی پورې تر قیامت پورې سم را مکمل دین پکارو الله تعالی هغه پدغه رز باندي برابر دی دین اسلام پدغه رز باندي انتها او کمال ته ورسيږي تر قیامت پورې سمره انسانان راضي او ایمان ورونی او د هغه څومره مسلې او مشکلات او واقعیات دي الله تعالی په دې قران کې او په دغه احادیث د نبی له سلام کې پوره پوره دین احید نو یا کومه هغه مسلې سره هات ذکر دي لکه تاسو باید ټن کې ترجمه ته وګورئ نو زه مسله بیانوم هغه تاسو د پته لګی چې دې آیات نو مسله بیانې او بعضی مسئلے دا دي چې په او حديث کې پټ دي نو بعض ټ엔 کس تاسو خیالي مسئلے ذکر کوم قطاسو ته پتر پورنه لګي چې دا دکم آیات نام دي پرته دا نو بعضی مسئلے هغه آیاتونو کې یا په احادیثو کې پټه پرتيږي هغه امامانو راو باسلیږي خو هرحال مسئلے یح تر یا پټ دي یا د مسلو درو كله قوانین په حدیث او قران کې ذکر شوی نو تر قیامت پورې چې سم انسانان راځي د دې دین کې کمالی دین دی پره اخکامات داگی دا پراتنی نالا تلاوی ما دین کامل که نسیط اوریاک قایده می زکر پی کانون می زکر که آگی که پره حل پراتنی دویم اللہ تلاو پرمای لکم ستاسو دا پارا نا دا دین چیده زمون گا ستاسو دا پایده دا پاری رایت ساته نالا لام تکی لام دا پارا دا پایده استماله عرب دا دا پارا دا پایده 아아っ!، ا flaws yapa hermano! za mabramerale kum se faidu ta pa ira mek karmil ka. they sell. twoasan mo dha za ma etiome نو f 코� i xbalam charimunka pate başla i xbalamgl им kare i xbalam mmianipta si pa igaram ni makra aqe. tampon ki ta allah dha. natin ko lakana pa daeen di is till 320 g ka am tramil ka. ambarada da epidemi ka dhiddi ni prio qalo mimiśtate ambarama kwa know alde 미cita fati di News drink ane ke omale ajadani ni callim ندع سرف اللہوئی لکم ستاسو تا پائدی ربا وراتا اس تماموی دی قرآن کی پورا دین پرتیو دیو دیو پر کتاو که را سرف لام دی لام زبر لر اور پکی پورا مسئلہ پر تدع جب پر پورا دین کی ستاسو پائد ربا اور پکی دا مسئلہ پر لرچے اللہ تپر دے کی اس پائدار نشد وراتا سی اللہو پر مل دین کو اللہ کامل کس تاسو تا پارا ستاسو نو مطلب دا چې الله تاسې د دین درک او د دې دین حفاظت اگې د دې حفاظت کول د بدعاتو نه د رسوماتو نه بچ کول نو دا ستاسو او بیا د آیات ساده چې کومه مسلې په عمل کې راشي مونږ ته حفاظت کوي تور کی دا دی په عمل کې راوستل او د دې حفاظت کول هغه استاد پر دې بستاسو می د دین مالکان کړه دا ستاسو دین شي واجدن تو علیکوم نعمتیں او اللہ و انما اتمت تو اتمام می کو بڑا دروان می کو پورا می کو کتا صدا نعمتیں نعمت نعمت د اسلام ګوره ته الله تعالی نعمت لې انسان پدیبان چلی چلی دی چلیږي نو ګویا کې دا الله نعمت قبل او انسان پدیبان دی چلیږي نو زده نعمت شکریه پر دو کسمی یو دادی چه تپ جب باندی شکریه دا اللہ تدا یو نعمتی داد او بل دوین دا نعمت شکریه داد چه کم نعمت اللہ صل در کڑ دی آغا نعمت تپاغی کی استعمال کی نیو خوب دی باندی دخلینام شکریه پکار دا چه یالناستا شکر دی چه تا مو باندی اسلام نعمت تمام دا او دوین نعمت شکریه دادا چه دا انسان تعمل کی رہو سمر دین چې تاسو عمل کیرا نو الله تعالی به زموږ توفيق درکې مزید توفيق بده رکې ځکه الله فرمایلی ہے ان شکر کو لازیدن کو شکر اوږه نو تاسو نمای د دین شکرګار شو چې پختن ځان کیرا نو الله به سیوا کوي ستاسو بچو کې ستاسو کور کې او ستاسو اهل کې دین سیوا کوي او کتين ناشکری کې نادین نقبلې مستد بدن نموزی الله تعالی واست بدن دین او باسي انا شکر سراینا الله بالدين چې کوي ورضيته لکم الاسلام دین الله تعالی فرمای ورمیت او زرع بشیما زخه شاله شیما لنکم د دې خبره د پاره چې تاسو ګټه وشی الاسلام دین په اسلام باندې دینن دي بتور دین نور الله وي زرع زبره خوشاله زبره خوشاله چې ماسته د پاره د اسلام قانون بتور دین وګرځه نو وسیږماندو چې الله پیرآزی دې بس مطلب دا دې اشاره دی دلا چې کله الله دا كامل ته الله پیرآزی شو الله ته خوشاله شو نو مطلب دا دې چې د دین رستو بس شهید دې دی دین نه او منسوخ کیږي نه نو یاد ساته چې کوم احکامات د پوری راغلي دي نو دا هغه نه رستو پر 81 بحث دین کی او حکم منسوخ شوی نه چې حکم الله مختره لګليو بیا دې رستو ختم کړي الله عزت خوشاله ما برابرته نو لحاد دا دا اغیر نا یو رستو یو حکم منصوب شغلن او نبا دی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دو وفات نروستو تا کامت دا دی دین نسسی منصوب شی سا حکم بختم شی حیثا علی صلی اللہ علیہ وسلم راشید نو عربم دا اسلام سا احکامات نمانصوب قید بلکه خلق با پدی دین بانی راولین او پدی دین بانی بان رای چلی نا اللہ بای زر خوشالی پدی بای زر عظیم ازر خو نو نه چینه کوم پخلو خدا نه او چې خنایه ته پدې د اسلام زما د پر راضی او زما د پر دې انتخاب دی او پخ کړی دی نو پخلو خدا نه او خله پاکستان انتخاب او پخ کړل او چې کله عملی طور نه چینه نو عملی طور ګوې کې مونږ د ددي ثبوت ورته چې الله پی رازی پیرازی او مونږ د پیرازینی ځکه که پخلو هوونه کاکران کی با. او چې په عمل باندې د خبره کوه عمل کین روان نو باز عمل موسره انسان پاسې وګرځي باز سر بمراش نجیکنا الله رضي الله عن عمل کرا واستل प्रकारे الله پرمای ورضیت لکم او زرع الهشیمه لکم تاسو د پایله لپاره اسلام مدینه په اسلام باندې دینن به تور قانون اوس هغه مسله ذکر کئ مخه محرامات ذکر شی تاسو بار بار نشملی ټول ذکر شی او نحلس آرام سهونه ذکر شی بعضې ته ابتدا شی چې انسان مجبور شي نو د مجبور انسان لپاره الله تعالی د تګون او مسله ذکر الله فرمایي پرمانه تور را تاسو کې محتاج پریشو محتاج پریشو په مخ مستن په انتهای زخت لور دی مثلا زنګنده الکسنډر دی انتهای یا مثلا هرڅ چې تاسو رپې سینشتاسوګ دلته راکئ ایس شی نه منالې مجبور شي اول پرداز حالت نزديشې کچره ته ځان خوراک ترسه د ځنګل نه یا وباسي یا دغه لکهنه ځان وباسي خوراک ترسه نومل به شي خو خوراک تبو نه سي اوس په دغه غذای کتابه مردار ملاوی وینم ملاوی دا کرنګي د غرمران غړي دلی مردارا دا کرنګي بل په خکرو بانديوالې د مريتن خوراک کړي د 10 شنو ملاوی مردار ملاوی حرام نه نه الله تعالی فرمایي کضا مجبور انسان دکه نه خوراک کو خو په شرط د دی غیر متجا نه تل ادم چې د ګناټ طرف ته مایل کې دی دوه خبره یو به د چې په د ضرورت به چې د خپل سارا ټینګ کی د دی الله او د زنګل نو زيد علام خوراک تنظیم دي د ګناټ طرف ته مایل کی دن کې دا چې د به په مزه او په لذت سره نه کوي ځان پکې نه مزیبه پناخلي ځان ورته نه مړي پنیت د ضرورت باندې وي خو او لګه ورکړي نو په دې سره کېدی انسان تا اجازه شته په ضرورت باندې بعض قرامو سيزونه کې اجازه نه ملایږي لکه مثال په مثلا بعضي اندامونو دی انسان هغه شي پکاره کولی اوره هغه د ډاکټر ضرورت را نو پانګازی د ضرورت باندې چې څومره ضرورت وي نو هغه کاره د ډاکټر د پاره چاږي علاج وشي دغه ګنجائش ده الله پرمای پرمنور پر کور را هغه چې مختاج پرې شو پې مخمس دن په تیز لوګه کې غیر متجا منه اسمن دې ګناث رښتما اله کې دین کې نو نو فإن الله غفور رحیم الله بهون کړي دا بهون کزه کوي چې انسان د خپل ګیر پته نه لږي چې څومره باندې زمات ضرورت پرې نو لہذا کدی په انش لوګون په سیوا کو الله پرمای مغفور رحیم مخی فدیعیات کی ذکر شو محرمات نو بیاد صحابه را نو نبی علی کو اللہ علیہ وسلم یو دو, دو صحابه او خصوصا در غو زمانه کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم در سپودو کتل اڈرور کردو چی سپیکر تلکویتر اوالیو کولی صحابه رسیدیلی لیسپیر تول ختمول او ملولی نو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نیتا یو دو صحابه را ا جاری ابن خاتم او ادا کرنګ زید ابن محلل زید الخير ومتوليكي نويره سلام الله عليه وتزید الخير نويره سلام نبی داس کو مبارک تپوس کول او چیرمو کو سپور ما نختار کو کو باز ما نختار کو س شي زمند پر حلال حرام هکول ذکر شو د حرام او پیرس مخکرا نو ان لا تنادا ایت نازل کو پرږي حلال شنو ذکر خو د حلال شنو مبارک نبی الله تعالی یو لقب تکوس ریسټانس شي هله پرشي کول ته پیغمبر او ايت او هله له کوم طيبه ستاسو لپاره پاک سينه عدالت نشي نه پاک باندې نو پسرين داوي چې طبيعت یې سليمه صحیح طبيعت وره انسان دا غوته طبيعت نه پرټهکی او صحیح خبر ادا نه یار ساته چې دا کم شي حرمت الک کتاب الله کینه یا سنت رسول الله کینه یا طبيع ما او په کیاس کینه نو داسې سیزونه او بیا داسې سیزونه چې هغه چیر پاللنی په پنجاب باندې شته ولر کې په مخکښ شته ولر کې نو هغه د پاک سینه دی حلال لکه په هغه کې نو هغدا څه تمانوند مشهور ده نه کې نو واچینه و یو د په بل چې ده دا ډېر مشهور ده سپینون تدین تیر دا حلال دی زنګلې زنا ورو کې شو یا زرافه شو زرا به بچي یا ستر شو دام حلاله <تصفح> دا کرمز زانی خاوص شو ادا کرمز زنگلی وواشو دا سیزون حلال دی دا خلک نتیجنی دا زمن کی کیده نور چکم دختار زنان وردی ناغتا استمالون نقول قوی پیغمبر وحل لکم الطیبات حلال پنشوی دی ستاس دا کارا فاک سیزون وما علمتم من الجواری وما علمتم من الجواری او فکر د خلاصې د لوچ تاسو تعلیم ورکړل منن جواز هي د ښکار د هغه زنا انجوارې شي هغه زخمې کوم کی زخمې کوم کی زناور خو الله تعالی پرمایشي تاسو ورته تعلیم ورکړي نو یاد ساته د باس کار چې تعلیم ورتور کی خو د باس تعلیم سره نظام کویږي د سپیخ کار خو د تعلیم ورتور کی دغه تعلیم سره نظام کویږي نو ندیک کار خلال دی نو دسپی تعلیم اصل تغیلی کی ازالی دو طبیعت تا دیوشی چکم طبیعتی از طبیعت والا زائلی کی نو دسپی په طبیعت کی سپی توب دی غشی زان نا اخلی بل لینور کے خوری نو دسپی لت دمر تعلیم واقعی جتے پر افکار بانے اولے گی افکار ستاد پر راٹین کی رست بالاو پر میں پکلو من ما ام سکنا علی چه افکار ستاد پر راٹین کی پ او خپل رټینګ ته خپل باندې پخورا څورو پلو نو دا تعلیم تسمینه همره زم درن نسبی تعلیم دا نه چې دا هغه طبيعت زایلکه دا هغه طبيعت کتاب دې کتاب دې نه خبرم کې شي ستاره پر رټینګ او اگر تد تعلیم دور ور کې چې کم سکم درې پر تا خپلږي اوليږي خپل رټینګ کې ته او आवाज پر پر اوسه او دې پر دې پر کا اوه دا ست ته تعلیم مقش کم سکندر تعلیم ورته یو شرط د کرے او دوم شرط طالب پر مکلدی چې دا کلیونه لېګل دانه دې جستار په رسپوته وته بس شی راټینګه تمره لې ته خوري نه چيتي ولې تخلاص کېلاص او درم شرط په الله رس ذکر کې وس ورسم الله علی چې کله ته سپد لاس مخلاصینو پر سپیوه په بسم الله نوچه تا بسم الله اللہ اکبر اوی از پید ورقی خودو که اغا افکار شپی پا خلق کی مرکو او تالی رانو نوچه تا پی بسم الله میند دا اطا حلال نکو بزداد اغا حلال نکو دا تعلیم دا برکت تا تا تعلیم اغا تورکو نو دا اغا تعلیم په برکت بانده چه اغا پا خلق کیتی نسو بطا او تالی من رانو نو بیان دا تحکار حلال ده او کچره تاس پی ادری وانو شر تعلیم دور کرو، سپید نگلیو، او بسم الله دی پی اووی خوخکار کا دیا جواندے اون تو نو بیاستا جا پردہ شرک دے چھدکا خوکار بات تا حلال ہے چی جواندے دی اون تو یایت ساندان کٹشوے دے خلکی نیسل دے وچی کلی جواندے راڑو نو بیاستا جا دے چھدکا خوکار بات تا حلال ہے چھار بات تراکا جا دیتا زب اختیاری ہوئی چی کلیستا پتاکت کیر آگیا بیا بیتا حلال ہے او بیا دائم مثلا یاد وساده کچری استاد سپی سره غیر تعلیمات تخصیصه مللوشه غیر تعلیمات تخصیصه مللوشه تاسو په وخت کې خدا په لړران باندې مو مداري پوري نو د رسپو عدد دای چې ومن د کیبل مر سره شي ما رحم ور سره په دوکه زبان مختار راتین کو او آغاز کاری ستاده فار نو د حاضر خانه ولې یو د دې کتاب تم سپی پټری نه طالب او تا پرې جن نه او سپی چې کوم سره مینو شنا تا پرې کړی دا شرط پگیریسته بل زم دا چې تا په خپل سپی باندې بسم الله ویره حدیث کی راځي نو رسول سلام دا بل چې تا دې لګلله په تا بسم الله نجلې نو د صحبت د پارعسن چې دا فلیت کوي ورسره یو ځای شګ دې تعلیم کوي ورسره یو نو دا که کار دې تعلیم سکي د وجینا دا بیا حرام ګرځي او دا حلال نه ګرځي نو دا مثلا هغه یاد نو با وم خپي ديبه ولا ورکه چې ښه تعلیم ترلاسه وکړي زکه کډالیمه ترشه کولتا دا تعلیم نه غلط اثر ګرځي نه هغه بیا د شرکت بیا د عادت کې بیا د عادت نو دا د سپي تعلیم شها سپي تعلیم ترلاسه کړي کاري ترلاسه نو دا وګوره د سپي اثر د چا څومره پلید حیوان دي او چې کله هغه ته تعلیم ورته نو دا د خپل مرګ راځل لري انسان صحیح تعلیم وکړي څنګه چې الله پرمایه د سپي چې تاسو یې ساتي نو یو انسان صحیح دینی اسلامي تعالیمو کي اغه نما الله تعالی خير کړ او که اسلام صحیح طريقي سره زنده نه تا نو داخه دا خير پزاي باندې يا شر کوي دغه خبره نه بس تعليم سره نه د بس طبيعت کي نفرت ته ته تا بڅې مرغې ته پرخود نه بس په مخه باندې تفتيستا پات نه راځي نو که بعض هغه یو پیر نه وته وې نو واپس راگه بیا دی پری خوده بیا دی مطلی راشه بیا واپس رازی ستا پچه غا باندی واپس کیگی نو در آغن نپرد ختم شو نو چکلتا باز نپرد ختم شو ندی تعلیمت شو کله تعلیمت شو نو در آغن دردتا خبره چی باس تو ور پیده پر مرغی باندی پخکار باندی او تی ور پیدی او بسم الله پی اوفکار ستاده پارتین کستا پا آواز بانده گی وپس کی گی مقی کی گی در تعلیمت تده در دخل اختار که تا پی بسم اللہ ویکا اغاو مڑم پا مڑی تالا راد نو بیان ستاده پار خلال ده کجو انده رادو نو تب کلیمو بسم اللہ ویانی بے زبا دی زبا پا دو کسمت یو اختیاری زبا خدا یو استرانی زبا خدا اختیاری زبا پا آغا خیواناتو که جد کم تاکور کے س نفاغی کی اختیاری زب خدا عبت بسم الله سا او چکم زبقون کے دا انسان با مسلمانی یا لکی تا دی دا سکس بنی چه مثلا شیع دے اکای دے یا بریلے دے کفر ترسی یا کادیانے دے یا نور دا سی غلط کرکیو علا چی دا اگا اکیدہ کپریے دا نگد دا سی ایلسان زب خا اگا حلالا دا حبرم زیانت نیازار مې حلال بسم الله تعالی له وخت او چې انسان حلالومن کې هغه عقیده په برتري رسېدلې ځکه چې دکم کوم انسان عقیده په فرتري رسېدلې دا غزه هم حلاله نه هغه خپل لور او خپل نکا باندې ورکولې نو دا اختیار ځکه دا په نور شنواورو کې د کانونې یي شنواورته د ځنګل نه راوستو عادت ته نو په دغه شنواورو کې د کانونې د دې طریقې سره او چې کوم ځنګلي ځناور دی نو هغه د تاسو ما طریقہ بیان کړه هغه په ټاکل تراره بیانه اناله پر تکات تران نه مدکه کری او بیا یو مسل دی چې یا تاسو دا کار په غشي باندې او غشي مدکه حکم دی چې کله غشي پرې دی ور او بسم الله دی, دی. دی او غشي کله په ټیرو باندې باندې په نو بیا د کار اعلان او کله داسې ما ته وګړي په صحابہ نبی علیہ السلام نے تاسو کې معراج رضی الله حدیث کې مونږ په معراج باندې خطر کوو نبی علیہ السلام د پخکار باندې داسې ورغې دا داندای او معناس هغه شی ته وی چې باغ کې څومبني څوک یې ولاړ کړی لږی نبی علیہ السلام باندې په او کسید ورغې نوبیا دحکار حلال زکه په چورای باندې ورغې مدارح دباو شي وي خبيش وي وي پساو شي وي اګه خپګی کیدوګه پسالو دوه وجینو مردنی بیا حلال نه لري فإنه هو قیس دا بیا او قیس یعني پساو شوه نو هغه کمدکه خبره تاغه 19 د احکار کې و شو بس تا بسم الله سر شومیشت لري خود تور پسین مسلسل ګرځي مسلسل ګرځي مسلسل تا ومن تم مارشله رسالتو دي نو هغه ستاره لپاره حلال نه چې بسم الله نه او کله تاغه شو دوه شتخار اوله کې بیا کیناستي چا دي نه او بیا د خپل مذهب او منت یاند بلرز نو چې د کوشش نه مس کې توقف کړی دا د تخکار بیا حلاله نه لري دا مسلېات دي, دي. نو ګور الله فرمای و ما علمکم هغه چې تعلیم تاسو ور کړی د احشې عام حلاله من الجوار دا د جناور نه چې کوم زخمی تهون کیږي نو زمون میمن سپنځ باندې یو شر دان دي او چې زخمی کی ها مکلمین او بلدا تاسو کی قرآن نے انہنا اور تاسو دې زنورو دا تعلیم ورکون کې مما هغه طریقه باندې علم کړم الله تاسو ته تا الله تعالی کوم تعلیم ورکړوي شریعت دې تعلیم کوو او تعلیم تاسو ما بیان په چې دا هغه طبیعت هغه ځای لشي طبیعت خپل ختم شي الله پرمې کولو فر مم ما کرنا ام سکن چې دې زناور یې سره کړل دې علیکم وس ورس اللہ او نعم اخلد اللہ تعالی نعم اخلد اللہ تعالی علیہ قدرت زناور پر د غشکی یا په د باس کی دا دا دا او د زناور هغه باندې ور خطا الله الله پر نه دا الله نو یری نو دغه د خبرې په اشاره راځي په د خلالی شرط پګینې نوردار نه دا نه نوې ریګه د حلال او د حرام مبارک او بیم چې افتار کښې نوکاندار زمز او د ذکر او د الله تعالی دا یاد نه پته متو د الله نوې ریګه زکه حدیث کې راځي مانې تباس فی غفله کم انسان چې افتار تسي شنو دی غفله شي د یاد د موس د موس یلی او نه د ذکر خیالي نه د الله ند االله تعالی نو ویریږه او بیا دا میارت ساده ښکار د حلالو زناوروم جایز دي د حرامو و زناوروم جایز نه لکه سپیره پيشوره وغيرها خدایات ساده چې کوم حرام زناور دي دا غیر ښکار کېدای یو پایده لپاره مثلا ستا یو زناور چمړه په کار دا نو ته هغه کار کې نو حلالي جوړه او چې ته ښکار کو کې نو یا مثلا ستا پسل لانی له زرور یا بل زناور دی زمره لري استافسل نظر وکي نو د دې احقار او جایز دي او بدنيات ساته سپه د احقار د اغه ساتن جایز دي یا د فصل لپاره سپه ساتن جائز دی یا څوک بېزي کړي سره د اغه پر جایز دي د دې نه علاوه حدیث کې راجي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کمکور کې سپه نو اغه پرشتہ نه داخلي او کمکور کې کم تصويري نو پرشته هغه نه داخلي نو د تصوير د اغه گنجائش تا او دیکھے اللہ کا نام پیر تعلیم زکر کردے نسپے تعلیم اپ کردے دی بیستیات کو اس تعلیم بولی اليوم آنم هس اکمل تو لکم دینکم اکمل تو اللہ وی ما کامل تو لکم ستا دین ستا سو علیکم نعمتی وا اکمم تو اللہ علیکم پتا دین نعمتی نعمت فل نعمت اسلام ورضيت لكم الاسلاما ورضيت لكم الله ان زرع مشين تاس دقائق الاسلام دينه پسندنده بتوري دين tamen opor maf masadin aw asob che mohtaj presho te maf masadin pasah kalubake ghair motajan bil ismin mohtaj presho nadar da paragundes ta long tari ubi غیر متجانب اللی اسمن بجدی میمائی لکی دنکی لیسمن گناہ تردتا فَإِنَّ اللَّهِ كِنَنَا لَا تَلَا غَفُورُ الرَّحِيمُ بَهُمْ كَمِنْ رَبَانَ بِهِ يَسْأَلُوا لَكَ تَقْوُسْكَ اِسْتَعَنَا مَا لَا وَحِلَّ لَهُمْ تای شي حلال نشي وني لهم د توي د طعام قل هو يا پيامبره ان لنكم الطيبات وحلال نشي وني لهكم استا سرطارا استا د پيري د طعام طيبات او پاک شي زنا وا ما علمتكم افكار د هغه حلال نشي وني علمتكم جتاس تعليم ورکړي من الجوار هي دثار د زحم کو چی کم تعلیم اخلیس پی او شیر او پلان مغیرد تعلیم ناخل علماء لکلی کدید تعلیم دور کنیدی اگر بود جائش که خودی آم تعلیم ناخل لیزان در پرا خود غرز دیم مکلیبین اپدازی حال که چی تاس لیگون کیه او دوی ما مانا مکلیبین مکلیبین اتاس تعلیم ورکون کی ازختار دوی دو ما پیر اللہ تعلیم خبرو که درین دو ما سالورو پیر, دو پیر, دو پیر, دو پیر بیا کئی تعلیمونہم تا تعلیم وردان کیا دیتا مما دعا تم دعا خبرو اللہ چه تعلیم ایدر کلیتا ستا اللہ تلاف شریعت کے مما دان سکنا علیکم چیدی حفاظتو کی رئیساریو کی علیکم ستا صدب پارا او دا دسپید پر شرکتے خبرمزیں انتغالے میں دا دې سپید تعلیم ری علامات تجهیز کار استا لپاره ټینګ او کراټینګ یې په شروع یې په څنګه کلمه تنه بیا د تعلیم سره کوي سره بیا د د مرغور پر تاسو باندې تعلیم شدار چې تو ته راشه او درګ وَسْفُ رُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ او مُنْ دَعَ اللَّهِ عَلَيْهِ تُنِي اکتار بانده پا وقت او دباس کے مُنْ دَعَ اللَّهِ عَلَيْهِ نو بسم اللہ وَالَمْ کَا پیلی پا وقت بسم الله والله اکبر دا الپاس ویل او بسم اللہ صرف بسم اللہ وَالَمْ کَا پیلی کباری ٹیمکی سڑے ہوئی جائز دی س وَا سْكُرْنَا اللّٰهِ عَلَيْهِ نُنْدَ اللّٰه نے بسم الله علی پر ذکر باندې په دل غل اس پیو دباشی وستق اللہ دانا وری په حل وای حرام والکی دی عبادت په الله ان الله کنا لا ترا سر و نو حرام جو الله به حساب کړي یا کریم خدایي چې تم حلال <سؤال> حرام ذکر کړی حرام حلالو نصیب ورزې حرامو نه منورځي الله خدایي چې په پاغه باندې داغه خپل وردارې کړالي کریم خدایي په دین باندې دې ته تعلیم باندې دې قرآن ته تعلیم کړ کریم خدایي ته باخرت کې څور اوستا په علم کې دې دې ویل وی اجر دې دې لیکل دې چې معلوم دې دې تات معلوم انو ته نصیب